la microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea E221 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, lecțiunile noastre sunt constituite dintr-un buchet de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu prilejul unei meditații asupra versetului 13 a Evangheliei după Ioan, capitolul 20, numai înainte însă de a da citire la două istorioare privind valoarea Bibliei în viața unor oameni. Citeam astfel că în anul 1960 a murit un brav marinar care a lăsat alor săi, pe lângă alte lucruri, și o Biblie. Până în ziua de azi, Biblia aceea se află încă în posesia familiei marinarului și, desigur, ca cea mai prețuită comoară. Dar ceea ce dă acelei Biblii o valoare deosebită sunt cuvintele pline de semnificație pe care stăpânul ei de altă dată le-a scris cu mâna sa pe cea din tâi foaie albă. Ele sună astfel. Această Biblie mi-a fost dăruită de Domnul Ar în orașul aici, în anul 1881, care îți că am urmat regulat școala dominicală și pentru buna mea purtare. Biblia aceasta a fost însoțitorul meu timp de 53 de ani, dintre care 41 i-am petrecut pe mare. În acest timp am luat parte la 45 de bătălii, am fost rănit de 13 ori, am naufragiat de 3 ori, odată a ars vaporul, de două ori s-a răsturnat barca, de 15 ori am avut febră în diferite boli, dar totdeauna Biblia a fost mângâierea mea. Și tot în legătură cu Biblia am mai găsit o istorisire interesantă, Subtitlul Biblia îndreptarul credinței adevărate, citeam că pe vremea când nu erau trenuri, o trăsură cu patru cărători mergea spre un oraș. Trei din cele patru persoane începură să vorbească despre credință. Fiecare avea câte o părere deosebită. Al patrulea, care nu luase parte la discuție, scoase ceasul și întrebă cât este... Îndată și ceilalți trei își scoaseră ceasurile, dar constatarea că fiecare ceas mergea altfel și totuși fiecare susținea că ceasul lui era cel mai bun și arată ora exactă. Ajunși în oraș, călătorii au avut prilejul să-și îndrepte ceasurile după orologiul primăriei și, în felul acesta, s-a pus capăt neînțelegerii dintre ei cu privire la ora exactă. Atunci... Tovarășul lor de călătorie, care până atunci nu luase parte la discuția despre credință, a spus aceste cuvinte. Domnilor, și în credință este un ceas care arată numai adevărul. Ați face bine și dumneavoastră să vă îndreptați ceasornicele părerilor dumneavoastră după acest ceas bun care nu este altul decât Biblia. Și așa cum scrie la 2 Timotei 3 cu 16... Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihenire. Iar la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 48, însuși Mântuitorul ne spune că Pe cine mă nesocotește, spune el, sunt cuvintele lui, și nu primește cuvintele mele, are cine-l o Cuvântul pe care l-am vestit eu, spune el, îl va sândi în ziua de apoi. Deci în ziua socotelilor, în ziua judecății de apoi, nu vom fi judecați acolo după tradițiile pe care le-am moștenit, nici chiar după tradiția evreilor ci toți vom fi judecați după cuvintele Domnului Isus, Și dacă tradiția evreilor nu se mai ține în seamă în ziua Marei Judecăți, deși ei au moștenit legea scrisă de însuși Dumnezeu cu degetul lui pe tablele de piatră, dacă nici după acestea nu vom mai fi judecați, ci numai după cuvintele Domnului Isus Hristos, cât de important este pentru noi să avem Sfânta Scriptură și să luăm aminte la cuvintele Domnului Isus Hristos și să ne conformăm acestora, pentru că acestea vor fi codul penal, dacă vrem să-l numim așa, în temeiul căruia ni se va face judecata în ziua de la urmă. Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu că, deși au fost multe vremuri peste pământul acesta când Biblia a fost interzisă și când Biblia a fost citită cu mari sacrificii de cei care au ajuns la ea, astăzi, cu voia lui și prin bunătatea pe care a arătat-o față de noi, avem Biblii în toată țara noastră și aproape pretutindeni. Biblia la îndemâna fiecăruia, în orice librărie creștină ai să găsești Biblie. Biserici sunt la toate colțurile de stradă, emisiuni de radio și de televiziune 24 ore din 24. Care este? felul în care noi profităm de lucrul acesta, în ce măsură prețuim noi Biblia, în ce măsură ne potrivim noi mersul vieții noastre după această Biblie care este Cuvântul lui Dumnezeu? Să nu ni se pară lucruri de glumă, în ziua veșniciei, Biblia Cuvântului Dumnezeu ne va fi adus în față și vom fi judecați după el. Biblia ne spune că singura posibilitate de a intra în cer este pocăința, așa cum se arată la cartea Faptele apostolilor 17 cu versetul 30, unde ni se spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar acum poruncește tuturor oamenilor de pretul să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi când vom fi judecați și acolo spune din nou prin Domnul Isus Hristos. Deci, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, iar pocăința, pentru că mulți se întreabă ce este pocăință, pocăința, aceea, definiția pocăinței o vedem cel mai bine în chip desăvârșit în viața Domnului Isus. Pocăință înseamnă să mă lepă de ce gândesc eu, de ce cred eu sau alții și să fac numai ce spune Dumnezeu. Așa a făcut Mântuitorul nostru Isus Hristos în relația lui de om. Față de Dumnezeu Cum spune la Evanghelia după Ioan capitolul 5 versetul 19 Spune el acolo Eu nu fac nimic de la mine însumi Ci totul fac numai așa cum văd pe tatăl meu Stam odată de vorbă cu cineva Care își exprima îndoierile cu privire la autenticitatea Scripturii Și atunci am spus așa Uite ce am să fac eu În ziua judecății Am să iau cu mine Biblia aceasta pe care o am Aveam în mână Biblia și când voi fi strigat la judecată acolo și voi fi întrebat ce vrei tu Eu am să spun Doamne vreau să intru în cer Și atunci Dumnezeu mă va întreba Dar ce ai făcut tu ca să te iau la mine în cer Și eu am să spun Doamne Dumnezeule Sigur tu poți să trimeți pe cine vrei oriunde pentru că tu ești Dumnezeu Dar dacă m-ai întrebat și aștepți de la mine un răspuns Atunci uite și scoțând mi Biblia de la subțioară am să o deschid și am să-i arăt unde scrie Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, acesta este cuvântul Tău. Și în cuvântul Tău Tu ai spus că oricine primește pe Fiul Tău, pe Isus Hristos, ca mântuitor, este copil al Tău. Are puterea să devină copil al Tău, așa cum ne a lăsat scris la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 până la 13. După aceea am întrebat pe interlocutorul meu Ce crezi dumneata Când eu am să arăt lui Dumnezeu Ce a scris el aici Ce să zică Dumnezeu Crezi că s-ar putea să se scarpine în cap și să zică „Ei, da, păi să vezi Așa e că am scris eu acolo Dar uh, uh, Nu știu, cred că m-am răzgândit La care interlocutorul meu A sărit imediat și a spus Nu Dumnezeu, nu o să facă așa ceva Și atunci l-am întrebat eu Dar ce să facă Păi zice, o să te primească în cer Bine, dumneata cu ce să te duce acolo? Ce-ai să-i arăți? Îndoielile pe care le ai? Sigur că interlocutorul a rămas pe gânduri Și știți ce? Mă bucur că el a rămas pe gânduri Și m-aș bucura să știu că și dumneavoastră ascultătorii Care nu v-ați luat încă scriptura ca dreptală al vieții Rămâneți acum pe gânduri E mai bine să rămâneți acum pe gânduri și rămânerea aceasta, cugetarea aceasta să vă aducă în fața Scripturii, decât la urmă să fiți alungați de la fața lui Dumnezeu pentru că ați nesocotit, ați desconsiderat cuvântul lui. Doamne Dumnezeule Tată bine binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului care urmează, mesaj care este luat chiar din cuvântul tău. Determină pe fiecare ascultător al acestor mesaje să ia amintea cum se ia seama la cuvântul tău, la codul penal după care ne vei judeca, să se conformeze primindu-l pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor, iar noi care te-am primit să trăim, Doamne, potrivit acestui dreptar spre slavă ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Și Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 13 din Ioan capitolul 20. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Pentru toți aceia dintre noi care își citesc cuvântul lui Dumnezeu, cred că nici nu este cazul să mai amintesc. Aici este vorba despre împrejurarea în care Maria Magdalena, în ziua din a săptămânii, s-a dus dis de dimineață la mormânt unde zăcea, după părerea ei, trupul mort al dragului ei mântuitor, Iisus Hristos. Ajungând acolo, a găsit piatra dată la o parte, a găsit că trupul mântuitorului ei nu mai era acolo, crezând că a fost furat de către cineva, dă fuga în cetate, Anunță pe cei doi ucenici, Petru și Ioan, aceștia vin, constată și ei că Mântuitorul nu mai era în mormânt, adică trupul lui, ei pleacă acasă, dar Maria a rămas afară, lângă mormânti și plângea. În timp ce plângea, aflăm din versetul 12 că i s-au arătat doi îngeri care au întrebat-o aici în versetul de astăzi, pentru ce plângi? Și ea le-a răspuns pentru că au luat pe Domnul meu Și nu știu unde l-au pus Haideți acum împreună cu preotul Nicuriță, Care este autorul acestor meditații Să zăbovim puțin în jurul acestui verset Și să vedem ce învățături minunate vom găsi pentru viețile noastre Da, și noi plângem de multe ori Căci omul este o făptură care poate să plângă Dacă ne-ar întreba cineva pentru ce plângem Desigur Trebuie să dăm un răspuns De dimineață până seara Trecem prin diferite stări Plângem sau ne bucurăm Ne tulburăm, ne mâniem Sau suntem liniștiți De ce facem una sau alta Care este izvorul Și care este ținta Pentru ce plângea Maria Ea nu mai vedea pe Domnul Da, când nu mai vezi pe Domnul Trebuie să plângi Și să-l cauți cu tot focul inimii Maria a știut să spună de ce plânge Pentru că au luat pe Domnul meu, spune ea, și nu știu unde l-au pus De ce plângea Ezra în capitolul 10? Pentru că poporul păcătuise De ce plângea femeia păcătoasă din Luca 7? Pentru că o durea de păcatul ei și venise să se pocăiască la picioarele Domnului Isus. De ce plângea prorocul Ieremia? Din plângerea lui Ieremia, capitolul 3, plângea pentru nenorocirea care venise asupra poporului său. De ce plângea Domnul Isus? în Luca 19? Domnul Isus plângea din pricina împietririi Ierusalimului. De ce plângea apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3? Pentru că unii se purtau ca vrăjmași ai crucii lui Hristos și pentru ca să moaie ogorul inimilor în care era semănată sămânța Evangheliei lui Hristos, cum găsim în Faptele Apostolilor 20. Dragii mei, este un plâns bun, plânsul durerii, plânsul pocăinței, plânsul pentru pocăința altora, plânsul iubirii, plânsul râvnei pentru Hristos, dar este și un plâns rău. Plânsul pentru împlinirea unei pofte, cum era poporul Israel în pustie la numer capitolul 11. Plânsul geloziei și al mâniei, ăsta e un plâns rău. Plânsul unei ambiții firești, plânsul pentru pierderea unor lucruri pământești, plânsul în urma unei măguriri. Plânsul bun aduce totdeauna câștig duhovnicesc. Plânsul rău este aducător de pagubă. La psalmul 42 citim... Pentru ce te mâhnești suflete și gemi untrul meu? La Matei, capitolul 5, găsim: Ferice de cei ce plâng, de deci ce este vorba de plânsul bun după voia lui Dumnezeu, că cei vor fi mângâiați. Iar la Psalmul 126, citim: Cine seamănă cu lacrimii, va se cera cu cânteri de veselie. Va veni vremea când Domnul Isus va șterge orice lacrimă din ochii credincioșilor săi, cum scrie la Apocalipsa 7. Maria, în urma prânsului ei, a fost răsplătită. I s-a arătat Domnul Isus dragul inimii ei. Pentru ea, învățătorul Isus era Domnul ei. Au luat pe Domnul meu, spune, și nu știu unde l-au pus. Dacă Isus nu devine și Domnul tău, ci este numai Mântuitorul lumii, n-ai să simți nicio durere când nu-l mai vezi. Nu te deranjează lipsa lui, bate simți chiar mai bine fără el, căci nu te mai mustră pentru viața ta ce când însă el devine domnul tău, dragul inimii tale, nu mai poți trăi fără el. Nimic nu-ți mai pare bun, nimic nu te mai mulțumește, nu mai ai nicio liniște și întunericul greu te învăruie din toate părțile. Se țin multe predici, se scriu multe cărți religioase, se alcătuiesc multe serbări și programe artistice religioase, dar în câte din acestea Domnul sus felului de a fi este centrul? Parcă vine să zici ce a zis Maria la mormântul Mântuitorului, au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Au dat pe Domnul la o parte și pun în locul lui morale, filozofie, artă, ceremonii, serbări, religie. Până nu vor privi cum se cuvine la jertfa Domnului Isus, oamenii încurcă toate. Satana te lasă cu toate, numai să lipsească Isus felul lui de a fi. Au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Dar tu, dragul meu, unde pui pe Domnul Iisus Hristos? La versetul următor, la versetul 14, citim că după ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. Dragii mei, Maria, printre lacrimi, a răspuns celor doi îngeri. În răspunsul ei se vedea durerea adâncă după Domnul Isus, dragul inimii ei, despre care nu știa nimic. Îngerii n-au apucat să-i spună vreo vorbă că cea s-a întors ca să caute cu ochii pe Domnul prin grădină. Pe ea nu interesau îngerii, aceste ființe cerești care impuneau respect și teamă, ci scumpul inimii ei. În clipa următoare l-a găsit, adică el a găsit-o pe ea. Când inima ta arde de dor după Isus, când nicio altă făptură din cer sau de pe pământ nu se află între tine și el, când nicio altă ocupație nu-ți mai stăpânește inima, atunci ți se arată el. S-a întors, scrie aici: S-a întors și a văzut pe Isus. Numai când te întorci la, de la toate, chiar de la ființele și lucrările cele mai dragi. Când te întorci de la acestea toate abia atunci vezi pe Isus felul lui de a fi. Atunci poate El să ți se descopere, atunci ești pregătit pentru acest lucru. De ce nu înțelegem de multe ori adevărul despre Domnul Isus și de ce nu-l cunoaștem pe El așa cum este? O singură cauză. Între noi și el sunt ființe, sunt lucrări, sunt planuri, sunt învățături, sunt un anumit fel de închinare deosebit și mai ales suntem noi, eul nostru, voia noastră. Dragii mei, trebuie să ne întoarcem de la toate acestea, să întoarcem spatele la toate ca să-l putem vedea. Fără el nu are niciun rost viața. Și s-ar prea putea ca după ce ne-am întors să nu-l recunoaștem Însă el ne va striga pe nume și atunci îl vom cunoaște Să avem încredere și răbdare Maria s-a întors, a văzut pe Isus, dar nu știa că este el După câteva clipe însă l-a cunoscut El se descopere inimii îndurerate care îl caută cu ardoare În versetul 15 la Ioan 20 unde ne aflăm scrie Femeie, i-a zis Isus, de ce plângi, pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Vedeți, Maria vorbea cu îngerii plângând și tot plângând s-a întors, căutând cu ochii prin grădină. Ea nu se putea opri din plâns nici în fața ființelor cerești, nici în fața ființelor pământești. Nici teama, nici rușinea Nu-i puteau curma lacrimile Care curgeau din izvorul nesecat Al iubirii pentru Isus, Domnul ei Văzând inima ei Domnul Isus n-a mai rezistat Ci i s-a descoperit El nu rezistă lacrimilor iubirii Căutând, plângând Totdeauna ai să găsești Plânsul arată că aflarea E o trebuință adâncă a inimii Dragul meu dacă tu cauți adevărul, adică pe Domnul Isus cu lacrimile fierbinți ale iubirii, El ți se va descoperi. Lucrul acesta trebuie să-L știi bine. Femeia i-a zis Isus: de ce plângi, pe cine cauți? Maria, venind la mormânt în acea dimineață a Paștelor, cu ochii înnecați în lacrimi și cu brațele încărcate de mirodenii, căuta un trup mort, dar a găsit unul viu. Mare era dragostea Mariei Să iubești pe cineva viu și să te jertfești pentru el e de înțeles Dar să iubești pe cineva mort cu o iubire fără hotar Este ceva care întrece orice minte omenească Maria în dragostea ei era dincolo de orice închipuire De aceea și harul pe care l-a primit de la Domnul Iisus a fost deosebit ea a fost prima ființă pământeană căreia i s-a descoperit Mântuitorul Enviat. Așa cum am arătat și în poezia cu care s-a încheiat programul precedent I-220, nici măcar ucenicului iubit al lui, lui Ioan nu i s-a arătat domnul prima dată, ci s-a arătat acestei femei care l-a copleșit cu dragostea ei căutând un trup mort pe care îl iubea mai mult decât pe toți vii. Aici se arată în versetul pe care l-am citit în versetul 15, Maria a crezut că este grădinarul. Credința Mariei era doborâtă și nu putea să vadă dincolo de vălul materiei, de aceea vedea în Iisus un grădinar. Dragostea ei însă era vie și fierbinte și presimțea că pe aproape se află iubitul inimii ei, Așa se explică faptul că ea n-a părăsit grădina. Că Domnul Isus nu mai purta fășiile și pânza cu care fusese înfășura trupului mort, că el avea altă înfățișare decât cea dinainte, e lucru limpede. Maria l-ar fi cunoscut. După înviere însă, el avea un trup nou, spiritual, care putea trece prin uși încuiate, prin ziduri întărite, care se putea schimba după cum voia și care putea fi prezent în orice loc în același timp. Maria căuta cu tot focul inimii pe Iisus și l-a găsit. Și noi, dragii mei, îl putem găsi dacă îl căutăm cu adevărat. Numai dacă îl căutăm cu durere și cu lacrimi din pricina păcatelor noastre, a pornirilor noastre numai spre rău, vom găsi și noi, ca Maria, pe cel viu, prietenul, mântuitorul, domnul învățătorul, preubitul nostru Domn Iisus Hristos. Maria a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. În voința ei și în duhul ei de jertvă, dragostea nu cunoaște piedici. Ea poate totul. Chiar dacă puterea ei e mică, e mai mică decât povara care stă înainte, ea găsește căi și mijloace ca să poată birui. Așa era Maria. Puterile ei trupești erau mai mici decât greutatea trupului lui Isus cel mort, pe care, dacă l-ar fi aflat undeva prin grădină sau în afara grădinii, să-l aducă înapoi în mormânt. Dar dragostea pentru scumpul inimii ei era fără margini și ar fi găsit mijloace ca să-l poată duce dintr-un loc în altul. Totul e greu când lipsește dragostea. Chiar și un fulg devine greu. Totul e ușor însă pentru dragoste, chiar și un munte să fie mutat din loc fără credința care lucrează prin dragoste, să nu facem niciun pas spre Dumnezeu și spre oameni. În versetul următor la versetul 16 din Ioan 20 citim Iisus i-a zis Marie Ea s-a întors și a zis în evreiește Rabunii, adică învățătorule. Ca și cu îngerii, așa a făcut Maria Magdalena și cu omul presupus de ea a fi grădinarul. După ce a vorbit, a întors capul de la el ca să caute cu ochii prin grădină pe domnul ei Focul dragostei pentru el ardea în inima ei și nu-l putea stinge nicio ființă din cer și nici de pe pământ În starea în care se afla nu interesa nici oamenii, nici ingerii, de aceea vorbea scurt cu toți cei pe care îi întâlnea Și căuta mereu și mereu cu ochii și cu inima pe învățătorul și domnul ei scump Copleșit de dragostea ei, Domnul Iisus s-a descoperit chemând-o pe nume Marie. În clipa aceea, un fior și o lumină i-a străbătut tot unul ei, recunoscând în presupusul grădinar pe domnul ei. Un poet, Tagore, un poet indian Tagore, spune, singurul mijloc prin care într-o clipă întreaga ființa omului poate fi deșteptată este iubirea. La uzul numelui rosti de glasul acelui om, Maria s-a întors Era glasul iubitului ei învățător, la care i-a răspuns fără să se gândească rabunii, adică învățătorule Iubirea recunoaște glasul iubirii și îi răspunde fără să stea pe gânduri Adevărul, chiar dacă are alte haine, glasul lui îi rămâne același Cine este fiul adevărului îi cunoaște glasul Oile mele spune Mântuitorul, ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Ioan 10, 27 El spune în altă parte tot la Ioan 10 de la versetele 3 și 4 El își cheamă oile pe nume și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul Totdeauna adevărul te cheamă pe nume ca să-l primești și să-l urmezi tu singur, nu numai cu alții după ce îl primești singur, vei fi una cu toți ceilalți care l-au primit și ei, fiecare individual. Fiecare om își face intrarea în viață singur. Și când e vorba de adevăr, de primirea adevărului, se intră la fel, fiecare singur. Trupește nu se naște nimeni, fiul adevărului, ci numai după ce primește adevărul, adevărul îl naște din nou. Domnul Iisus nu a răspuns sentimentelor sufletului Mariei, ci Duhului ei, care îl căuta ca să-L urmeze și să împlinească tot ce-i va spune. Maria, prin chemarea omenească, aude chemarea lui Dumnezeu, a cărei ascultare este cea mai fericită experiență a celor aleși. Pentru ca să ne dea lumina tainelor adevărului ceresc, Dumnezeu întrebuințează mijloace omenești, pământești Însă nu mijloacele trebuie să ne stăpânească pe noi Ci adevărul de dincolo de mijloace Adevărul care este slujit de mijloace Dacă noi căutăm pe Domnul cu inima în dragoste arzătoare Dacă nu ne putem lipsi de El în lumea care L-a lepădat Așa ca Maria El ni se va arăta în toată dragostea sa Trebuie să-L dorim în așa fel Încât inima să ne fie plină de el Ni se întâmplă să-l dorim păstrând și alte lucruri Atunci bucuria noastră, foarte puțină, este în primejdie să dispară Cu Maria nu era așa Inima ei era în întregime a Domnului ei Când l-a auzit chemând-o pe nume, inima ei l-a recunoscut și a trezăltat Ei răspunde, învățătorule Din clipa aceea s-a liniștit pentru totdeauna el era acolo ca să-i dea tot ce avea nevoie. Dragii mei, numai în Hristos ajungem cu adevărat la capătul căutărilor noastre și intrăm pentru totdeauna în odihna iubirii împlinite. Iubiți ascultători, cu prilejul acesta aducem la cunoștință încheierea programului I221 din partea emisiunii creștine de radio. Dorim ca toți ascultătorii iubiți acestei emisiuni să găsească iubirea și odihna Domnului Hristos și să fie binecuvântarea lor de acum și pentru toți vecii vecilor. Amin.